Журавель усміхнувся і простягнув лотерейний білет Сашкові Цигану. «На, сам Таїсії Миколаївні віддавай. Сашко Циган почервонів і отцахнувся. Не, «Не буду!» «Та ти що? Це ж ти виграв!» «Ну і що? А тепер я до нього і торкатися не хочу!» «Марусику!» – ступив крок Журавель. «Ні-ні-ні-ні! Мене не вплутуй! Я взагалі був проти!» і Марусик відскочив, наче журавель тримав у руці не папірець, а палаючий факел. «Ну, знаєте», – почав був журавель, та Сашко циган перебив його. «Не гарячкуй, білет у тебе, то хай у тебе і полежить, а там видно буде». «От-от, вірно», – підхопив Марусик, – «а зараз гайда додому, а то…» Журавель не вмів сперечатися. Додому вони поверталися повз бакай, найкоротшим шляхом, щоб швидше. І зловісне страшне чорне озеро не здалося їм зараз ні страшним, ні зловісним. Коли вже наближалися до бамбурів, Марусик важко зітхнув. Не дрейф, зрозумів його зітхання Сашко Циган. Ну, подумаєш, потиличників пару дадуть, а навіть які більше. Зате, а я й не боюсь, подумаєш, знову зітхнув Марусик, просто, просто маму жалко. Як вони переживали, мабуть? Потиличників не було. Були сльози, зойки і голосіння. Навіть Семен Семенович одвернувся і витер сльозу. А коли примчав з району на мотоциклі циганів батько, він крекнув, побачивши сина, Щось хотів сказати, але перехопив погляд дружини, ще раз крекнув, махнув рукою, сів на мотоцикл і поїхав у бригаду. І решта батьків теж заспішила на роботу. А ввечері, коли всі посходились і лаштувалися до вечері, на дорозі раптом з'явився Кузьма-Поштар. Він з такою силою накручував педалі, Наче закінчував дистанцію велокросу на світову першість. З розгону вгнався на подвір'я циганів і так різко загальмував, що отетерілий бровко навіть не гавкнув, а лише здивовано роззявив пащу. Обличчя взахеканого Кузьми-поштаря було дуже збентежене і винувате. Спершу подумалося, це тому, що два дні він не розвозив пошту бо гуляв у сусідньому селі на весіллі двоюрідної сестри. Але...